أعلم الصلاة وتم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوالي الأمين وعلى آله وصحبه يجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زاهر رد رعب ومسفدار نن يقو يمني إزمير Molimo ga da njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, a posebno blagodat zdravlja. Salavat, selam, mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljaniku Mohamedu, njegovoj častnoj porodici, vrlima sahabima i svima onima koji nose ili nosili su islam do sudnjega dana. Molim gospodara da nas počasti korisnim znanjem i da nam danje da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu nas uzvišeni slatke poučio. Draga braće i sestre na samom početku kao što smo običajali zamoljuću vas da se sjetimo domom il fatihom imama Buhari iči u hadijsku zbirku čitam redanil lahe fatih jedna izreka kaže inna fil i'adati lal ifade zaista je u ponavljanju korist a vi znate da i u drugim mjezcima Ponavljanje se tretira kao nešto što pomaže čovjeku da nauči. Najbolji pokazatelj toga jeste da nas je gospodar zadužio da svaki dan pijet puta njemu na srđu padamo. Kako bi sami sebi svaki put podsjetili na njegove blagodati. Jer je čovjek sklon zaborav. I zaborav samo posebno može biti blagodat. Čovjek zaboravi teške momente ili bol koju je osjećao i onda gospodar zadnije da moramo održavati vezu sa njim kroz to što ćemo namazi obavljati. Što se tiče ponavljanja inače, poglade koje ćemo ako da čitati, radi se o 94. hadisu sahih imama Buhari nosi naslov Babu man a'adal hadise salasan. Poglavlje, ponavljanje hadisa ili riječi tri puta li juha na anhu kako bi se na pravi način razumijelo pa elvo kav lezur zatim iam buhari is spominje u ovomi naslov po oblavlja dio hadisa paaže i čuvajte se lažnog svjedočenja. Fena zaejuker riruha pa je resolulah salallahulim selem rekhao ovu rečenicu i čuvajte se lažnog svjedočinja i kažu vas habi u drugu je predaj toliko resullah poavlja ovu ovu rečenicu i čuvajte sa lažnog svjedočenja da su ashabi poželjali da hoće Resulullah sallallahu alejhi ve sellem prestane. Toliko je Resulullah naglasio šta znači lažno svedočenje. Pri nego što uđemo u hadise koji su pogled da spomenemo kojem se ovde hadisu radi. Hadis isto u Buhari glasi: "Ana unbi ukum bi akbaril kebair." Kaže Resulullah ashabima: hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima i subhanallah mi smo kazali da jedan od razloga zbog čega dolazimo ovdje jeste da učimo o svojoj vjeri i da je od značaja učenja o vjeri da insan nauči šta je grijed kako ćeš se pokajati ako ne znaš da si učinio grijed znanje je predušlo za prvi tvoj korak prema gospodaru a to je pokajanje evo Mimo te nema koraka prema gospodaru. Da bi te ubi bilo, moraš znati. Kaže Resulullah s.a.v. Allah, u nabiju kumbi ekber il kebair, hoćete li da vas obavijestimo najvećim grijesima? Naravno, to isto oko kad bi bilo, znate, nekada čovjek napravi prekršaj u saobraćaj, pa kaže, za ovo ide 50 maraka i tri kasne nabvode, jel? Pa učini neki drugi, kaže, ide... 200 maraka i dana ili dva mjeseca vozačka. I naravno, čovjek hoće da zna šta je šta. Ali zamislite, prekljšaj u saobraćaju za koji ideš 20 godina u zatvor. I zato kad je Resulullah s.a.v. rekao Ashabna, hošto da vam kažem o najvećim grijesima? On je odmah kao, to ono za što se ide u zatvoru, da da bo glavu. I zbog to da Ne zavisi samo od onoga koji govori. Nekada ljudi, vi to možete osjetiti. Zavisi kako sam ja došao spreman i kako ste vi došli spreman. Ako ste vi došli, zaista otvorenim srca. Otvore, bez neoperećeni predrasudama. Lepše je vama budi. Puno zavisi od onoga koji sluša. I zbog toga kažu, ja to često spominjem, da je Hazreti Osman, radijelallahu anhu, se popeo na mimberu. Izrekao hvalu gospodaru i salavat na Resulullaha i čitavu džamiju rasplako. Plače je Hazreti Osman, Hazreti Osman i plače čitava džamija da riječ nije rekao. Jer svi su kako on su halu. Tu je dovoljno bilo. I zbog toga ulema kaže jedan iskren hal u srcu čovjeka može promijeniti hiljadu ljudi. A hiljadu govora, jezika Ne može promijeniti jednog insana ako on neće da se okrene gospodaru. Onda je Resulullah s.a.v. rekao Hoćete da vas obavijeti o najvećim grijesima? Pa je rekao A sahabi su rekli naravno Allahu u poslanići obavijesti nas. Tada je Resulullah rekao da Allah uđalašanu Nekoga ili bilo koga ravnim smatraš. Subhanallah ovo je ovo je najopasnije, vi znate, to se naziva širk, jel? I kuranski ajed u kojem gospodar opisuje nas, ljude. Evo i nas, vjernike. Kaže uzvišenih stvrte وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Kaže, gospodar, većina njih ne viruje u Allaha, a da mu u isto vrijeme nešto ravnim ne smatra. Svaham. Sve ono što izjednači sa gospodarom je širk. I zbog toga, ako se sjećate, uvijek govorim, ima ljudi koji vjeruju Boga, ali ne vjeruju Bogu. Jel? Kada gospodar kaže, živite odano meni, obavdajte namaz, govorite istinu, udaljte se od laži, bluda i drugi poroka, ja ću vam dati da lijepo živite. Mi vjerujemo Boga, ali vjerujemo li Bogu? Vjerujemo li Allahu, Đalašanu? ako je meni i tebi, on objeću da ćemo lijepo živjeti. Mi nekada Sami sebi pokušavamo donijeti sreću, a donesemo sami sebi nesreću. Zašto? Zato što smo izjednačili stvar i najviše iskušenja ćete u životu imati. Kako život prolazi, vidjet ćete. Preko onoga što vam bude izuzetno značajno. Čim to na neki nivo dragi gospodar, dadne da iskušenja dolaze kroz to. Jel to imetak? Jel to položaj na kojem se? Jel to bračni drug? Jel to evlad? Jel to društveni status? Jel bilo šta? Čim to budeš, smatrao Tobe je Arabi značajni, pa se približi onome što treba gospodar u tvojom srcu imati. Jedan arba priča, kaže, deslo mu se da ima jak posao uhoda. I ilhamdla, oni hanuma lijepo živjeli, imaju evladu. Imaju curcu deseta godina. I kaže, gospodar je dao šta znači, šta znači kad se to uvuče u srce? Da nešto ima veliku težinu kod tebi. Kaže, Allah je dao, preko noći sam sve izgubil. Vanredni vanredno stanje, bilo nekako, ja sam sve izgubim. I kaže, danima ja se vraćam kući, operečan, hanuma me i djeca vidi, što za mi u očima? Kaže, prilazi meni to dijete deseta godina, ta curca, kaže, ufatlo me za ruku, i zna da ja i sve, a vidi namaz, onaj, nešto, onaj, otaljam, što kažu. Ufatlo me dijete za, za, za ruku, kaže, pa babo, ima Allaha. Suhajna. Zamis zam to to bjet. kaže svome babka babo imala kaže ja sam da se tim subhanallah jesam ja mislju da ja rješavam problem prvi grije koji rasulullah sallallahu alejhi ve sellem navodi jeste da Allahu nešto ravno smatra zbog toga ima taj qur'anski ajet alladina amanu ashaddu hubban oni koji vjeruju Allaha više Allaha vole nego što oni koji vjeruju drugi ili u drugoj nadu svoju polažu bez obzira o čemu se radi. Jesu li to bažanstvo ili to i metak? Subhanallah, nekada najmanji problem može biti najveći problem ako ti gospodar ne počesti da se to riješi. I zato nekada kad se riješi neka mala stvar reci gospodar u pa si mi riješio i tu malu stvar ona se mogla zakomplikovati. Nemojte Allah uđelešanu u svojim srcima i u svome umu ikoga ravni smatrati. To je širka. A to i ne znali. Vjerovat da on stvoritelj svega i da je u njegovim rukama sve. I naš život, i naša smrt, i naša obskrba, i sve što imamo, i sve što ćemo imati. Aj mi sami. Onda je Resulullah s.a.v. nastavio drugi grijin. U avupulvali dejn. Subhanallah, odmah nakon širka spominje Resulullah s.a.v. neposlušnost roditeljima. I Zbog toga te hadis Rasulullaha da je zadovoljstvo uzvišenog stvartelja u zadovoljstvo roditelja. Nastojimo da uvijek prema svojim roditeljima budemo. Nije to lako. Nije to lako. Šeitan napada sa svih strana. Nekada nas napada preko najbližih ljudi. Uvijek molite gospodara da vas počasti da u svom odnosu prema roditeljima vi ne budete ti koji su na Bogu činili nešto čime su ja, počinili ovaj drugi i najveći grijem. Zatim je Rasulullah s.a.v. rekao Treći igri Kažu ashabi Rasulullah je sjedio naslonjen Na nešto što je stojalo Pored njega Kažu ashabi Rasulullah s.a.v. se ispravio I onda je kazao ashabim I lažno svjedočenje Prvi igri je širk Drugi igri neposlušnost roditelj Treći igri je Lažno svjedočenje Subhanallah u jednoj džami Priča jedan insan u Egiptu. Kaže, vidim čovjeka star, star možda 70 godina. Kaže, plaći je ko malo djete. Priđem, upitam ga šta je bilo. Kaže, suze mu idu niz obraze, kažu i lažno svjedočenje i lažno svjedočenje. Kaže, šta je što plaćeš? Kaže, tako mi gospodara, jučje sam izašao iz zatvora. 40 godina sam bio u zatvoru zbog lažnog svjedočenja. Zamislite, kompletan život čovjeka je neko uništiti. Ako gledate sadržaj ovog hadisa kojeg ima Buharija, samo dio naveo na naslov. Vidite da se odnosi na relacije među ljudima. Prvi odnos prema gospodaru, drugo odnos prema ljudima i to prema najbližim tebi, roditeljima, el' tako. Pa treća stvar, odnos prema ne mogu ja alegat. Izbog toga, ovi mladići djevojke koji se još nisu oženili i udal od osobe koja laži O te osobe bježi trko. Sjeti u auto pa bježi ovim. To je lažno svjedočenje. Laž je. Pazite, laž je ogromna. Od najvećih greha je laž. Zašto? Zato što musliman i muslimanka nosi šehadet. Ne nosi samo istinu, nego nosi svjedočenje te istine. Najveća istina nema drugog Boga osim jednog jedinu. I Muhammed kao i drugi poslanic Isa, Ibrahim, Musa i drugi je Pečat poslanik. Pečat poslanika. Sada imaš relaciju sa insanom koji laži. Kaže, 40 godina sam bio u zatvor. Drugi primjer, koji sam ja lično vidio, pitam jednoga baba koji je proveo preko 18 godina u zatvoru, zašto ste zatvorili? I onda razmišlja, im sam bilo tako u bio. Kaže, dovale su me na sud 81. godine. Ja dvije godine imam kada Kaže, dovali su me i kazali, ovo je tvoj rođak. On je pripadnik muslimanske neke organizacije. Hoćeš li ti to posvjedočiti, pustit ćemo te odma. Odmah, odmah slobodan. Evo, potpisat ćemo ti da sloboda. Bićeš zaštićen i svjedan. Kaže on, tako mi gospodara neću. Jer ja znam da on niti šta radio, niti pripada kakvo. Momak vrtio se po džami, oni ga ufatli, hoće da ga u zatvor baci kaže osude na 15 godina i odložao je 18 zaboravljiva 3 godina u zatvor dva sina imao Mohameda i Abdurrahmana jednom je bilo dvije godine jednom je bilo godnu dana izašao je momci 1.20 godina 1.19 1.19 ja sad, sad razumijem ste su morala kažu ti ideš u zatvor 15 godina ako ne sjedočiš protiv tog svog brata ili sam bio spremno Iz Portoga ona od sunnetera sallallahu alaihi wasallam nije da moliš iskušenja koja ne možeš izdržati jer to to, to je normalno nego da moliš gospodara da te ne da ni iskušenja jer tako om iskušenje ko zna kako će, se, kako će insan se postaviti Važno svedočenje čuda je i danas ovo što se dešava po medijima elektronskim printima su sve važna svedočenja Pa ste imate situaciju, ljudi oslobadi sud, dužu ljudi na televiziju, možemo to su kriminalci, znakaca. Nebitno o kom je se raditi. Ja ti majčin sine se opere poslije. I zbog toga uvijek sam vam govorio, zapamtite to, pogotovo sestri, nije pobožnost, brate i sestru, da ne učiniš grijem. Nego da ne budeš u onoj situaciji gdje te mogu za grijem optušiti. Čim te mogu optušiti, znaš koliko zlonavjernih ima, reći to je ona u radu. To je on uradio. Pobožnost je da kažeš, ja neću da učem tu. Zašto? Ne, ja znam, ne, neću, a ništa uradio. da budem tu. To je pobožnost. Potvora i laž je nešto što nagriza iznutra društva. Jer zamislite kada u jednom društvu, glavno je ko će već u laž izvaliti. Vi znate da su skandali danas najcinjenija informacija. Nije više vijest jel, kada pasuje de čovjeka nego kada čovjek spoči pa ugrize psa. I sad se ganjaju samo samo takve vijesti. U tom vremenu ljudi su skloni kada ne pronađu ništa kažu, slušaj, tako i tako se deslo, on je to uradio. I zbog toga Allah vam drag. Čučete svaku akti stvari. Ne možete prodati. Zapamtite ovo, ne možete prodati ono što sigurno znate za ono što predpostavljate. Pa znam sigurno, obava, družnost. Neko mi priča o njemu priču. Ako goću, nazovim ga pa popričam sa njim vidim je to zaista istina. Nemoj prodat sigurno znaš da je musliman i musliman, kasanama u džami, druži se, uči i kuran. Čestite djevojka, čestite mladih. Odjednog ti počnu pričat priča. Čuvajte se toga. Nemojte prodati ono što sigurno znate za ono što pretpostavljate. Šta više ne vi pretpostavljate, nego vam drugi, drugi vam nametnu tu قومي <تصفيق> حديث ويجوز ان نقرئ حدثنا عبد رنيون عمي عبد قال حدثنا عبد الصمد وعبد الصمد قال حدثنا عبد الله ابن المسنى رنيون عم عبد الله بن قال حدثنا sumamah ibn Abdullah وsumamah ibn Abdullah عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حضره انس اسمعي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان إذا صلى Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kada bi nazvao selam, učinio bi to tri puta. I kada mi nešto govorio Resulullah, on bi to tri puta ponavio. Mi smo govorili da je od načina da se, vi znate da su ljudi laž instalirali u društvo tako što je puno puta ponavljaju i zbog toga vjernik i vjernica šta radi mi evo sad smo subhanallah zikrili jel, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber i ponavljamo to ja svaki put kad dođem od do ovog dijela Allahu ekber, pogotovo ovde u mesćidu kontam subhanallah, Allahu ekber Allah je najveći dobro, jel Allah meni veći od moga posla na kojem sam zaposla jel Allah meni veći od moga bračnog druga i moje porodci šta je to što je meni najdeži ponavljanje stvari, ovaj hadis nas uči Da fonalno stvari mi da na neki način određena značenja usvojimo, upijemo u sva srca. Kaže wa talibnu Umar, H Hazreti Abdullah ibn Umar sin od Hazreti Omeraj govori. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Vjerovjesnik je rekao, "Hel bel love to jesam li dostavio kada je bio na oprosnom hađu." Zaštitam. Da, da bi ljudi posvjedočili. Jesu li čuo? Jesam čuo. I zato imate ono bračno velo Ugovor kako no nudiš li prihata, mjel. Nudiš li prihata, pa kaže jel glup je. Ka. Još kaže Sofanala zanimljivo zanimljivo je to da. Tači od načina govora Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je bilo da ponavlja stvar. I zbog toga oni koji su slušali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bili su u stanju upiti njegovu rečencu odma. Mi danas imamo problem. Pričamo mnogo, a suština ostane daleko. Pazi, suština evo, današnjeg je čuvaj se lažnog svjedoča. Čuvaj se lažnog. Tu hoću da zapamtiš. Tu većem ti. Nemoj prodati ono što sigurno znaš za ono što pretpostavljaš. Subhanallah, sigurno znaš da je Allah ovskrbitelj. Sigurno znaš da je Allah taj koji daje lijeka. A ti kucaš na druga vrata. Subhan. Subhanallah. Zamisli. Koliko je to neznanje od insana? Pročitat ćemo još jedan hadis i njim ćemo akobu da završit. Prenio nami haddesana abdetu ibn abdillahi prenio nami abde ibn abdillahi od abdus sameda kala haddesana abdullahu ibn musenna kala haddesana sumameth ibn abdillahi an enesina ilin nebiji sallallahu alaihi wa sallam prenio nami abdullahi ibn musenna abd sumamia, abd od sumame od enesa također se hadis prenosi od enesa radijallahu ane انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثه كذا برسول الله صلى الله عليه وسلم govorio nešto on bi to 3 puta ponovio hatta tufham anhu kako bi ljudi razumjeli sta je to rasulullah sallallahu alaihi wasallam želio kazati wa itha ata ala qawmin, alayhim, alayhim a kada dođe kod neke skupine nazove bi im salam 3 puta Ovo ne znači doslovno da bi Resulullah a salamu alaikum, a salamu alaikum, a salamu alaikum. Ne, nego dolazi do skupne salamu alaikum. Razumijete? Znaš što? Pa imate neka slučaj u porodici. Dolazi ona sin i snaha i snaha nazove salam nrčuje babo. Ja. Kaže, što to znao meni salam ne naziva? Jel, ja, jesi to ti šta naljutila? Znači, jedan od načina da ljudima potvrdiš i zbog čega je ja? Dva su cilja ljudi na ovome svijetu, a sadržava i salam. Salam je salamet, jel? Salamet je bezbjedno, sigurno, zdravlje i sve. Dva su cilja. Jedan je da budeš siguran, bezbjedan, zdrav, A drugi cilj je da budeš sretan na ovome i na budućem svijetu. I zbog toga Resulullah s.a.v. ponavlja, jer šta je salam? Šta je u suštini? Dobal. Kada ja te kažem Assalamu alaikum, znači želim ti da budeš ti zdrav, tvoja porodca zdrav, tvoja vlad zdrav, tvoj tak da bude, ako Bog da zaštiće. Želim ti svako i želim ti još što da budeš sretan. Ovim hadisom ćemo završiti, želim jedan detalj da podijelim sa vam. Ono što sam govorio bezano za povjerenje u ono što sigurno insan zna. Mi sigurno znam da je meni i tebi gospodar dao nebrojena vrata preko kojih ti i ja dolazimo do njegovog zadovoljstva. I preko, i preko kojih ti i ja liječimo sebi. Kur'an je lijek. Namaz je lijek. Sadaka je lijek. Subhanallah. Čovjek je jedan. Vi znate, čitali ste njegove knjigova. Amr Halid. Čitate njegove knjigova. Prenio je događaj da je jednom čovjek obolilo djete. Obolilo je od raka. I liječnici su kazali tvoje djete ima još mjesec dana maksimalno dva života. Kaže, on je izašao iz bolnice. E to je sada pitanje povjerenja u gospodara. Vjeruje Allaha, ali vjeruje li Allah? Vi znate predaju da liječite svoje bolesne čime? Čime liješite svoje bolesne? Sad ako, Kaže on, meni prošlo to kroz glavu. Vidim ženu, kaže, sa malim djetetom i ne prosek, kaže, nego su pored kontejnera nešto uzimaju od hrane. Ja joj pitan, pa imaš ti koga? Kaže, nema. I on stvarno ode, provjeri, ni to na ima koga. Ne živi s malim djetetom sam. Kaže, pošalje novac, kaže, hodite sa mnom, iznaj mi im stan. Kaže, slušajte svu hranu, ćete dobijati iz ove radnje i evo vam izdržavanje za svaki mjesec. Od mene dobijate to. Kaže, vratio se ja nakon mjesec dana sa svojim djetetom u bolnicu. Kaže, tako mi drago gospodara, ljekari, uradili, pregleda, kažu, nema raka nikako. A pri mjeseca dana metastaziru Tu su milioni ljudi čuli i posvjedećili. Imajmo povjerenje u Allah. Mene je straha da se ljudska srca vezuju za stvorenje. I zbog toga jedan od principa u komunikaciji s ljudima je vezujte ljude. Šta smo kazali? Naš najveći zadatak je da prenesemo vrijednosti. Vrijednost da ja i gospodara imamo i stvorte. Imamo Hazreti Peganbera, poslanika. Sad to se vezate. Tu su vrijednosti. Povjerenje imati u gospodara. Ja bih vas zamolio. Onaj Resulullah opisuje naše vrijeme kao vrijeme velike i smutnije. Vrijeme kada će smutnije dolaziti poput tmine i mrkle noći. Razmišljajte to tome u koga ti i ja imamo povjerenje. Ti znaš kada kažeš imamo u tog i toga babo povjerenje, kad bi mu u jedan sat po noć poključio na vrata on bi ti pomogao. Velika je to stvar. Ja vas zaista molim da razmišljam o Ovo nisu jednostavne stvari. I ne može se govori svim ljudima jednako. To je čudo jedno koliko su ljudi danas slabog uvjerenja da uopće Bog postoji. A kamo li da imaju, da imaju čvrstu vjeru da je on obskrbitelj, da je on onaj koji daje lijek? Molim vas da razmišljam o te. Od Allahovih lijepih imena je onaj koji obskrbili je razak. Kada tražiš od gospodara, za ga njegovim lijepim imenom. Ovo su samo neki detalji. Imate knjigu o veliki grijesi koju je napisao profesor Fuad Sedić. Od prilike sedamdesetak veliki grijeha se spominje u Kur'anu i u sunetu Rasulullah. To je mjerilo. Pokušajte, pokušajte onoliko koliko možemo da budemo od onih koji su dobro upučeni u te, u te stvari. Pazite, ulema Lema nekada opisuje širku kaže, širk je nekada skriveni od koraka crnoga mrava, u crnoj, kaže, mrkloj noći na crnom kamenu. I kaže, zamislite koliko je to onaj sitna stvar i kako se može uvući na samu srce. Allah, dragi, nas je zadužio da učimo i meni je zaista často nas je počastio da se družimo sa hadisma Resulullah. Ovaj hadis koji smo danas imali, govori o njegovom stilu življenja. Govori o tome da je Resulullah uvažavao one kod kojih ide. Mene danas na univerzitetu nam drže predavanje, kažu uvijek vi profesori, pozdravite dobar dan i onaj dobro jutro, pozdravite svoje studente. I to smatraju principom odgoja i obrazovanja. A ja to imam u sunetu Resulullah i ne da, da ih pozdravi, nego da pozdravim na našim da oni svi znaju da im je selam nazvao. Subhanallah, ne moeite da budemo modniki koji nacije ne ono što ima. Mi zaista imamo preliv uzor u Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Ja vas molim da pokušamo ovaj onoliko koliko mi možemo da budemo modniki kada ljudi vide naše ponašanje kažu on nastoji i ona nastoji da se ponaša onako kako se Rasulullah ponaša. Prije od svakog stila življenja, svaka vrata, svaka vrata mimo vrata Rasulullaha sallallahu alejhi ve su zatvorena. Nema doć kod gospodara mimo toga. Ja molim gospodara da nas počasti da čuvamo ovaj drugi dio. Kelime i šehadet. U ašhadu anna Muhammada rasulullah. Svjedočanstvo da je Muhammed Boži poslano. Čuvaj, čuvajmo svoja srca. Najdragocijenije što imamo je naše srce. Kada ga jednom dam ne možeš ga više povratiti. Ja molim gospodara da nas u tome tomogu. Bujrum, jel neki pitanje ako nema da polučimo dogo? Ya uzbilai mushayta della al kefa Alhamdulillahillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayidina almustafa wa ala alihi wa sahbi wa man wafawaf wa Gospodaru naš, počasti nasa, nas, nemoj po nas ponižti. Gospodaru naš, oprosti nam grije, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas od jehennema i svakog djela koje približava jehennemu. Gospodaru naš, oprosti nama i roditeljima našim. Oprosti svima koji su nosili i nosi islam do sudnjega dan. Gospodaru, naš neka najdraži dan nama bude dan kada ćemo sa s sotobom susresti, a ti sa nama zadovoljan budiš. Gospodaru, ne dozvoli nam da budemo od onih koji tebi i koga ravnim smatraju. Gospodaru, molimo te da nam oprostiš naše grije. Molimo te da oprostiš nama i roditeljima našima, učiteljima i svima koji su ovdje bili. Gospodaru naš molimo te da očistiš naše srca od licemjerstva, naše ruke od griha, naše jezike od laži i sačuvaj nas, Gospodaru, lažnog svedočenjem. Počasti nas da budemo odanikoi nosi Islam i izmete Islam. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš proželjenjem u društvu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, u društvu šehida, vjerovjesnika i odbranika. Subhana rabbike rabbil izzati ma sifun